Bé, no, no havia d'entrar quan tenia 20 anys, doncs ja que ja acabava de ser, no sé si, va, tenia de nou o vint recent fets, a eh, una presó d'Alicia de, de, de Seiro. Això era l'any 2008. Bé, va entrar per robar un cotxe, jo també estic amb les companyes que ha dit que el motiu eh, doncs és que menys els importa. El que ella, des de que va entrar allà, va començar una actitud d'insumició, de, de eh, denunciant les injusticis, les tortures que patia ella, tant com les altres companyes. Aquesta actitud li va suposar que li facessin quatre condemnes més, lo que la mateix que una cadena perpètua encoberta. Què passava? Que cada vegada que ella denunciava rebia com a resposta una contradenúncia. Eh, també l'han estat passejant per diferents llocs d'Espanya, de, com, per exemple, el centre penitenciari de Picassent, eh, València, Albolote de Granada, Brieva, que, que, és, és que té una bona fama, ja ho heu sentit abans, i ella, sempre per tot allà on ha anat, ha mantingut la mateixa actitud eh uh, s'hi aplica les FIES, que és el fitxero intern de interns de especial seguiment. Hi ha tres tipus de fies, su, el els 2, els 3, el 4 i el 5. Si això si ho mira al Wikipedia, vos explicarà. en, que, en particular els 4 és els de protecció, les coses de seguretat i per escansalès bastanta. A més avui mos han remarcat que m'està l'ego i han dit que no sigues para protegerles para si txer, si, per pues, això ja és una altra... Bé, s'ha si de fer restricció de comunicacions, hores de pati, entrada de paquets, sobretot de roba d'abric i de llibres i publicacions, cosa que ella li demana que sa gent que vulgui solidàriament que li enviï això, que és una cosa que li dóna vida, que és precisament a Valdatacen. Um, li han prohibit s'access a cursats de formació, activitats terapèutiques i lúdiques, uh, ha viscut a Illada durant mesos a una galeria, ha rebut pellissers, ducsers freda, li han negat assistència mèdica, i inclús li han arribat a dir textualment que no havia de mester metge perquè ella mateix moriria allà de dins. Els abogats han denunciat tot això, tant eh, públicament com la institució penitenciària. A més, eh, resulta que és el que denuncien és que hi havia unes conduccions que vulneren, eh, violen el règim penitenciari i la llei orgànica general perquè el règim penitenciari d'aïllament diu que les hores de pati han de ser mínim de 3 hores diaris i en el màxim eh, nivell de sanció dues hores diaris sense que se pugui prolongar aquesta situació més de 14 dies la Noèlia ha sortit durant molts de mesos una hora en espati, cada dia en dues en dues torns, mitja hora i mitjà, i per, per suposadament sempre tota sola. Eh? És que m'ha fet això perquè ja t'han fet que comptar. Que... En febrer del 2013, a Abrie va, comença una vaga de fam, eh, entra en coma hipogluçàmic, i el que li trobo al cop és que és perill la seva vida que convoca un enviament massiu de, de FATS, que això és veritat que funciona molt bé perquè els de col·lats et centra, però no només s'envien a la presó, aquests FATS s'envien a, a la Secretaria General d'Institucions Penitenciaris, que és important també col·latsar aquest centre, uh, síndic de greuges, al defensor del pueblo, que només hi ha un per tot el poble, un, per tots i ja hi anirà exigint eh, que se prenguin mesures i que deixin de permetre aquestes impunitats a aquesta gent no? i també se'n van a fer una concentració a l'institut eh, de penitenciari d'Esquerra Alcalá 38 de Madrid se convoquen concentracions a diferents pobles de... i ciutats de... per a Espanya Bé, un dia que està pedlant en sa mare per telèfon no? i li compta tot el que feien amb ella, i que tenia intencions de seguir denunciant. Tenia que ella xarra per telèfon, sempre té un, un personatge d'aquests, un botxí, un porc, a una porca, igual que l'escolta. Quan penja, li donen una, una pallissa, li trenquen un canell, i la posen a tope de diàceps pans, tranquimàcil, lo que sigui. La deixen en aquest estat anul·lada mentalment i la botonitzada. La manilla manillen al llit. Això era un 23 d'octubre. Ho dic perquè l'anar d'octubre i per avi les fa molt de fred. I de matinada se desperta, assustada, perquè un tal Jesús, de recordar aquest nom, Jesús, l'està tocant. Va, ella se desperta, eh, denuncia aquest fet i se munta un revolt entre les internes, eh, un pot, diguéssim, de, de motí. I aquella, aquest tipa, pues, quan veu tota aquesta moguda, què fa? Posa una denunci contra la Noelia diguent que és ella la que a ell i això és eh, impossible, no? si estàs envanillada estàs copetjada i a damunt anulada mentalment com és possible que això eh, hi ha una cosa que és molt important i és que ella ha demanat sempre que no se digui que la varen violar perquè això li ha causat problemes i contra denúncies. ja sabem que violar hm, aquesta gent ho entén com el fet de penetrar. És per aquest tema, no? Perquè després no se li pugui fer més mal que bé. Aquest tal Jesús és el mateix que havia participat a la pallissa que vos he contat. Què passa? Que la tornen... Tot això torna a empitjorar la situació. La tornen a aïllar, despueada, la tornen dutxar, la deixen dins una, una tomba amb la finestra oberta, perquè encara tingués més fred. I la roba la reparteixen entre les altres preses. Això l'hi han fet moltes vegades i com que allà dins és apreciada per, per bastantes i estimada, se roba, quasi sempre s'escompanya i li tornen. Però ella ja ha passat de teu. Bueno, una de les vegades que està a Granada, a més de 1000 quilòmetres de, de Galícia, al Volote, centre penitenciari de, de Granada, eh, torna a iniciar una altra vaga de fam. Se torna anar a anar la càrrega de la lluita, eh, i això ho fa perquè ha una nazi carcelera, una tia, que contínuament l'acosava. Li obria sancions per coses sense sentit. I, I bé, arriba a acomodar en un any 726 sancions. En un any. Si comptam que cada el dia, els any té 365 dies, pues ve venir dos, dos per any. Per no dos per dia. Doncs, sí, dos per dia. Eh, per tot això ella ha matut un comunicat, que el tinc aquí, si voleu el vol lletgesc. Està també per set xarxes. Eh? Diu, ante todo me parece de ley dir que per desgràcia no soy una presa torturada. Soy otra presa torturada en este supuesto país de derecho ...y democracia. Desde la desde desde la masmo, desde la mazmorra donde estoy... ...en un búnker de aislamiento... ...donde llevo seis años encerrada... ...simplemente por el hecho de rebelarme... ...contra las injusticias y las atrocidades... ...que aquí dentro nos hacen los verdugos... ...a quienes llevamos sangre en las venas... ...para reivindicar y sublevarnos... ...y les hacemos ganar ese sustento que reciben del Estado... ...por maltratarnos, violar nuestros derechos torturarnos física y mentalmente o incluso asesinar con total impunidad valiéndose del término abstracto reinserción le mantienen encerrada en una mazmorra de tres metros cuadrados debiendo salir a un patio similar a una jaula donde apenas da el sol y por supuesto sola dado que el ilegalizado régimen FIES sigue existiendo dispersada de mi familia dispersada de mi tierra y lejos de mis seres queridos. Es un mundo carcelario del cual nadie habla por temor a no ser creído. Todo te digo que es imposible, que ya no es posible. No todo, porque nosotros sí que usamos, pero a ver, la gran mayoría de nosotros. Haciendo un rápido repaso a mi estancia en estos centros de exterminio, quiero relatar mi paso por estos y denunciar públicamente lo que aquí Sucede, Centro Penitenciario Obriega, el talego donde reina la sumisión por parte de las internas e impera la palabra de los verdugos. En esta prisión se me ha torturado, me han partido un hueso de la muñeca, la cual llevé 30 días escayolada, fruto de las habituales palizas diarias. Se me mantiene incomunicada, de forma telefónica, locutorios, vis-a-vis -vis y correo llegando incluso a poner denuncias, los verdugos, a mi madre, con el fin de mantener la comunicación. Se me ha esposado y encinchado a la contención mecánica en multitud de ocasiones. Tras ser torturada y la noche del 23 de octubre, tras estar esposada, me desperté al sentir las manos de un lacayo del Estado, tocándome el cuerpo. ¿Cómo no se hace nada? ¿Por qué este podrido sistema opresor alienta a los verdugos y gocen de impunidad. Sigo viva, pero muchos muchos camaradas han sido asesinados vial, vilmente cuando teóricamente se dijo que se habían suicidado. Bien, una otra vez, cuando también estoy hablando en Samara, que estaba en Borrelón, desde Galicia, li diu que li van tornar a pegar una pallissa perquè ella sentia escrit d'una lota que de 9 anys que havia entrat feia un parell de dies i era la seva primera entrada i sent col l'està entopant i què fa ella? Això és una pràctica molt... bastant comú entre els presos solidaris que s'ajuden un amb l'altre. Ella comença a pegar colts a la porta, comença a cridar per perquè mollin a l'altra lota i, i la deixin de, de pegar. I sí, de, ja ho crec, ja ho crec que ho aconsegueix. Se, mentrestant... Es eh, que ja m'estic perdent per això, això m'ho he apuntat i encara... Bé, resulta que quan mollen a l'altra lota se'n van eh, cap a ella Uh, li insulten, la copotgen, li trenquen el nas, li rebassen un pírcinc de, de morro, pateix una fissura al turmell, demana atenció mèdica i ni puta cas. Estén que ella contava tot això a sa mare, no contava exactament tot això, però contava que l'havia apalleçada per defensar en aquesta atlota. Aquesta carcelera, que us he dit, l'amenaçava. L'idea que quan penjàs el telèfon li tornarien a donar una pallissa encara més forta i que havia arribat un tipus molt gran i gros, un botxill, un porc d'aquests, i que ja tenia sermant de de sang, que havia anat a posta per ella i que d'aquella nit no passaria. Un dia quan rep, ah, quan passa això, la tornen a aïllar, o sigui, cada vegada la mateixa, però aquesta vegada la duen a un mòdul d'homes. La deixen despullada amb la roba, envanillada, a un mòdul d'homes i amb la porta oberta. Ja no només la finestra, la porta. I tornen a prendre la roba, en llibres, les cartes... La va veure una psicòloga i quan veu que s'està en que se troba demana que la duguin a un hospital o que el manco de vegi un metge, ni cas. Hi va a la vegada, i aquesta sí que exigeix que la duguin a un hospital. No li duen i se posa una, una denunci en el jutjat i també públicament. Una vegada la varen jutjar per videoconferència. La van inflar de psicofàrmacs, la varen d'una sala davant d'una pantalla, sense advocat, eh, jutja... Oh, s'imatge que hi vivia, eh, no la deixa xerrar, ella no sap <coughs> quin és el motiu d'aquest judici, I per ja sap que aquest jutge sempre és el mateix. El mateix que l'ha jutjat l're gas sempre és el mateix. Se torna a fer un altre denunci per part de sa família per, per molt qu que he fet de jutjar per videoconferenci i, i sa família pues clar torna a anar a fer-se crida de concentracions, enviament de fat i.. tal. Um, el està molt malament, ja pareix que està quasi quasi a punt d'abanndoar la lluita, no més plora, eh, s'metta dona, li donen obligatòriament, no surt, li diuen si vol sortir, ella no vol sortir de sa tomba. ja està fet bé, completament enfonsada. Després bé, quan l'estan conduint de nou cap abrià, i sí, ella, brieva al el bolote, brieva al bolote, brieva al volote. Brieba, volote, brieba, volote". Eh, per un jo i si aurel li, li augmenten, que és el que mos contava la carta, que li posen envers de 10 miligrans de, de metadona, n'hi posen 80 miligrans. I va estar un dia i mig en coma. Se torna a fer una alta crida. Eh, la deixen Aquesta vegada apareix que des manca que funcione, el la deixen tranquil·la fins que un dia que la tornen traslladar cap a Abriaevà, li tornen a donar una pallissa davant la guàrdia civil, que era la que segi civil que la vida costia odiar pels doncs camí fins a Abbrivar. Li reassase en una arrecada, una altra erguinça de turmell i, bé, cots per, per totes coses. Aquest dia, si sí me'n recordaré, el 21 d'octubre de, de 2014, sense cap tipus de, de, de notificació per escrit que el que tocaria, les s'enduen una altra vegada cap a Briabà. Ella no, no se sap molt de com, però bé, suposo que s'ajunta i tal, aconsegueix un mòbil me telefono jo. Ja us podeu imaginar com me vaig sentir. Me diu que està molt assustada, molt assustada que, que té por de no arribar, que sap que, que li han dit de paraula que la duen a va i que té poc de la tirar de qualsevol lloc i que la matin, que per favor avisi tota sa gent que pugui del seu redor, que se enviïn fats i que se telefoni i bé, tant jo com tota la gent que telefona reps la uh, mateixa resposta, aquí no sabemos nada, aquí no sabemos nada, no podemos dar información. I nosaltres els bueno vosotros no sabeis nada, nosotros sí que lo sabem. sabemos que estan camino i els divertim que vagin en compte amb ella perquè si passa res hi haurà denúncies. Um, bé, això ja ja no veu Tot aquest trasllat és per, per fer nou muntatges policials, per fer un jodisís. Un jodisís per que li demanen 7 anys per atentar contra l'autoritat. El que estan convocat per dia 16 de, de desembre. I bé, se va fer, no sé si ho sobre, se van fer moltes concentracions de diferent lloc d'Espanya, jutjats, i en, en concret en el número 1 d'Àvila, que era allà el que l'havien de jutjar. Els uh, judicis han estat jornats, i a dia d'avui encara no hi ha data. Quan dur una setmana a Briabà, uh, una companya telefona a sa mare, i li diu que nena Noelia té vòmits, nàusies, mal de panxa i que està greu. I que pensa que a lo millor l'han intentat enverinar. Perquè, mirau quina casualitat, que, que Jesús aquest és el mateix que s'encarrega d'adulir menjar a sa tomba. Jesús aquest és el mateix i que l'havia intentat... Jo el mateix que li du el menjar, eh, se torna a fer una crida, eh, concert d'abans. Bé, per així que sa situació anava un poc millor, La vista vist, això funciona, he d'anar telefonant i dir, sento un poc, que si sobriran un poc, això han d'anar alerta, no diuen, ah, no, què fei con ella, no, perdona, és es que soy su tia, i per favor, i usted, i tal, i pum, y que no te pengin, i torna i vengui, vengui, i això els emprenya moltíssim. I la deixen uh, bé. Ara, dia d'avui, no se sap bé perquè li han aplicat els friers grau 5 i les comunicacions s'han tornat a veure afectades. Només pot uh, ni rebre ni enviar perquè l'ovid sí que se diu que, que els arrop però quan rep una carta la millor que pot ser un poc que la pugui ajudar moralment comptant coses de la o coses guapes, pues agafen la carta i no arriba. Um, no em pot enviar ni rebre més de dues cartes a la setmana. Aquesta setmana la s'han tornat a dur um, al bolote i bé, perquè les n'han dut al volote. Jo crec que perquè el dia 26 de febrer varen jutjar quatre nazis càrcelers d'Abrieva perquè sis internes els varen denunciar d'abusos de sexuals, de violacions, explotació laboral, tractament de, de favor de setxa a canvi de drogues, alcohol, targetes, telèfons mòbils i se diu que possiblement i jo crec que sí que és cert també els donaven habitatges perquè poguessin disfrutar del tercer grau penitenciari en aquest judici està pendent de sentència i només un, un d'ells ha estat suspès cautelarment d'empleo. i això és tot de moment sí, sí, sí, sí. Doni, que... no entenc no això de res quina connexió entre el judici i la Noelia dir, que creus que l'han traslladat a Granada per mort d'aquest judici sí. ella els ha denunciat de no, ella, ella, ella no ha tornat de denunciar ja. però a part d'ella ha hagut sis internes que han denunciat i i han fet el judici en aquests quatre tipus d'Abrieva. No sé allò, clar, està bollint i se'n torna a cap a Granada. Allà, allà hi Anna, Mònica Caballero, com ho he dit abans, amb eh, la Paca de Lucià i, bueno, tres, tres, i això és lo que passa bé, també. I ara, pues, a l'espera, el hem... si el judici l'ho ha vist, eh, va ser cosa dels abogats seus que se va jornar, no? perquè crec que tenien por de que ella diu que no, que s'havia d'haver fet, el jo perquè s'havien convocat moltes concentracions, però com que la sentuen drogada i pues no sé, van decidir ajornar jornada dels seus judiciars El, el jodici rella. Quan, no, a no, veure. No. I si teniu alguna pregunta més a fer això del FI, eh? Vas explicar una mica més. Es fies. fies. això és, és legal o és, és, no és legal i fa? Això és que jo m'he mirat, no estic molt enterada però puc... S'ha de legalitzar. El que passa és que després hi va una contrareforma, una contra i tot això, no? Clar, no, però els fies... Jo no tinc d'espòria en i... Jo crec que tenia un altre nom abans i ara no modernitzat amb fills. És mm. se va legalitzar una mesura que teníem per eh, comunicar tots els presos i actualment es se fa servir la llei Codi que es se feia servir en l'altra llei però sota aquest baràmetre legal. la, yeah. yeah. yeah. la para És un exemple que va sortir una llei Perot per presos d'ETA i no sortissin després de 30 anys. És un exemple que va la llei Perot l'any legalitzada pues, treu una altra llei que no diu càncer, la llei càncer tal qual. Pues, seria la mateixa mesura, però un altre no. No vaig equivocar, va per aquí no. Sí, sí. Manco, perquè... aquest, és, aquest és un canvi que van fer ja als sí, sí, 80 fa... o així? O... No, no, crec que fa... N'ha fet, fet, un... fet un parell, perquè... Sí, sí, Bé, ara sí, el que sí, has... Però després de, de... De... De... De, no. de, de, de... de la transició ja vam fer un canvi, o sigui, o sigui, o sigui sí, sí, sí, sí, que ho segur, que no me'n recordo quin nom era. Si no m'equivoquen, és codi penal respecte a mesures repressives i de presó. Però t'ho hem estudiat i crec que la primera va ser com... primer a Franquil, una, òbviament, Sí. Una altra de la transició, una altra democràtica, que és la sí. de la democràtica. Si no ho equivocava, 7 o 8 anys, fins i tot. Jo, el que sé, que això sí que me ho vaig apuntar i vespre, perquè dic, si me demanen des fies, com ara passa, el banco sobre algo, no? Està es... superpreparada, Marga. Un poquet. Clar que sí. Era pregunta pactada. No, no, no. no. no ja. el fies, el fies uno, es fies 1, que és control directo, Uh, Conflictivos, altercados y tipo así que montin pollos allà de dins. <coughs> el Fierdos és delinqüència organitzada de, per aconseguir pasta, narcotràfic, blanqueig de dobbers, tràfic de persones... Llavors hi ha les que és de Cervantes Armades. Els és quatre que és per els maderos i per els carceleros. Maderos, què vols dir? Pro què de seguretat del estat. Pues que si algun els deté, no el fiquem allà ah, per per que no es més crema altres peròs que, ah, que els puguin topar o que puguin fer algun. Per tenir-los protegits, però no tot i així, el Fies 4 no té res de comparació amb les altres, per que va a fer imaginar. puta mare, ja, Deu-se, la suit, deu-se la suit, eh, vamos. Lleva fies 5, que aquí s'ha ves com un sac, ja li di que sac perquè, pues, a llegir, posava pues, característiques especials. Alarma social, xenofòbia, islamistes, fanatismo radical del terrorisme, liderar o integrar grups de pressió o captació en el centre penitenciario. I en aquest règim, fins l'any 2006, s'incluïen els insumisos. Eh. Aquí, aquí l'haig de ser interessant... Bueno, no sé, penso, interessant de saber... Com, que això ho parlava ara amb tu, Marta, que o si sigui, una persona quan entra condamnada a la presó suposo que va amb el sac comú, diguéssim, que no és cap FIES, no? i després menys els Maderos, que segurament els envien al el FIES 4 sense passar. Però després aquí la qüestió és si no vaig equivocat suposo que ha de ser així, no que, que posin un madero a la presa normal i després s'anà donant que és madero i ja posin els quatre. No? Però depèn de per què et te detenen, te fiques un fies a l'altre. Sí. Però directament? O... Sí, per exemple, en el cas de Mònica i Francisco que he explicat, com ja suposaven que pertanyin a una banda armada, ja el de fiquen fies directes. Estan, estan, a la millor un dia o dos a presó provisional, perquè han de fer el trasllat i, sí. i tot, però després van a fies directes. I això, per això si decideix? Això, al... la institució si, penitenciària, s'imagine. No és ni un jutge ni res. No. penitenciària, la penitenciària, supos, penitenciària. El, Amb l'ajuda de l'informe policial, òbviament. Jo conec els cas d'anar, com per exemple, l'entrenc amb un trèfone i al llarg d'una setmana, per rebre segons quines cartes, segons quin missatge, li van posar en fi. No, no, ell ja també va entrar per un... com a presa social, diguéssim, i allà dins, per pues, posar pues, pues, denuncis, pues, a la toma. Si sí, és una. Sí, jo ara ho he cercat, justament. I, i justament és el que deies tu, que l'origen diu que està l'any 89 i que es van dissenyar perquè els interns perteneixents a bandes terroristes no? fossin ficats aquí però després es van ampliar a altres interns amb la seva creació definitiva amb una circular de l'any 91 i s'empezaron a aplicar amb regularitat a partir del 96, quan es provó la instrucció 21 barra pal tal. Y eso aplicando también a personas pres políticamente que no, no reconocieron a las llamadas como fíes. ¿eh? Sí, sí, en plena superdemocracia, vamos. Bueno, sí. Y pues recapitulado, para que no nos quede claro, en realidad, ahora mismo está en Granada, sí, se te trae... hará fa... en fíes. Sí, sí, en, el... en el... fíes cinco. En el... En fi és 5 i només pots rebre i enviar dues cartes. Dues cartes per se'm van. Per se'm van. Però que, que no siguin alentadores, no? I, o, no. Que li donen la o que tingui es que... O, per exemple, cartes Clar. de... Millor no sé, sí. que hi deu haver molt de companys d'altres llocs que li deuen escriure i que poden tenir, poden tenir missatges polítics les cartes. I això no sé si això el dieu directament. o si jo sé que sa mare dir, no, no, l'home sé que no l'escribes. Què vol dir? No l'escribo. Eh, les cartes no és com enviar una carta i esperar que te contesti. No són cartes normals. Ell te contestarà i la millor no una... dorm... Sí. I no sé qui ajuda més en aquí, eh? Perquè jo, clar, li escrius en Cidè, te el li una ajuda. Però quan tu rets una resposta i rets una carta, te dona una força agrair molt bé el que, que vaig robar, que era per petjaner, també vos opo, ho pot llegir així talment. És picador de... I sí. és... No, no, no, no. Tu lo puedo enviar dos cartes a la semana. Igualment, tu lo relacionat políticament, no ha sigut això. T'ho ha Tenia llibres de Miguel Hernández, que era l'únic que li deixava. Cal que vegi un llibre que no fos... bueno, que tingués si algun instituament polític... bueno. Això se va fer una campanya i demanant, perquè clar, com que li tiraven els llibres, ja clar, vols llibres eh, com aquests que tenim aquí, que són tan bons. Però... Clar, com que els hi tiràvem, pues, varen fer un, no sé en quin, no me'n recordo ni, doncs pues igual, ja on sigui, que enviasin llibres de qualsevol temàtica, com si era Platero i jo i com si fos la biblia en verso. No, no controles, eh? Per... No, perquè per petar estanteries i que hi hagués... Toma, llibre. Sí, sí, sí, que ho veuràs menjau. Sí, sí, que ho veuràs menjau en la situació actual, és a dir, ella està esperant tots aquests judicis que s'han posposat. Sí. Però ara ella exactament quina mena de pena està complint? O sigui, quina perspectiva té de sortida de presó? Però en principi són set anys, set anys que... Set anys, o sigui, ara està esperant que quan en faci set que podria sortir de sa presó? Ara vale, són 12, 12 entre... espera... Però tu penses a la carta es dit que eren 10 més 10, que li, estava, 10 10, que, que li estan demanant ara, no?, els judicis nous, sí, no? Sí, no? 10 i 10. que sí, ara callu, 7 anys. Eh? Sí. No, i a més li varen fer en aquest judici de sa videoconferència, li varen demanar 60 euros diaris durant 3 mesos i 6 mesos o més de condemna. En el judici de la videoconferència, això no ho he dit. Sí. Hi ha anat afegint, sí, hi ha anat afegint. Van fent judicis, de... no? Van fent sí. judicis van fent i van, judici. van afegir. Primera com anem-ne, per quant era? Primera de tot, primer dos anys, anys quatre, mesos, quatre mesos i un dia. I un dos set. I un dos set. I... Per protestar, ala, per un altre any. És el que diu que el sistema sempre és tu denúncies i vols resistir, doncs pues, contra denúncia contra -denuncia i, denuncia i de cada una, doncs pues, mig any d'aquí, dos anys d'allà, no sé què, i vas acumulant, no? I... Mordassa, per això un exemple, el que estan fent és que això és penar que, que te més cap o de fer un recurs davant del teu cas, que no passa acceptar la mateixa condemna. I això que passa, dificulta la taxa, per tant, dificulta la teva pròpia defensa i la teva pròpia de la Hi ha una roda de premsa d'un no, Amadeu no Caselles quan va sortir del règim Fies, amb la Núria Güey, forma part d'un projecte que es diu Aplicació Legal Desplaçada i... bé, bueno, deixem bastant clar el que és els FIES, que estigui guapo a veure-la, potser... Però és un documental, dir com és? No, no, és una roda de premsa, una roda de premsa. forma part d'un projecte que es diu Aplicació Legal Desplaçada amb la idea d'això, no?, de, de fer una aplicació que legalment permeti, home, qüestionar el règim FIES, Estaba bastante canyeras, un canel y dos, y se me parece muy claro que se enfiaba. Además, Amadeu Casellas también tenía esta circunstancia, ¿no? Y que había afegido años, había cumplido más años desde que le tocaba. Y bueno, y que no había ningún de, pues, de prestación ni nada de eso, ¿no? Es como que al estado del Código no le podemos demandar nada. El problema es que, que es que esta chica le está mostrando a eso son inferiores a ellos, ese es el problema para ellos, no, yo no van aceptar que... que ella les gane, porque claro, aceptar que, claro. que ella les gane sería, eh, les haría mucho daño a ellos que no pueden aceptar, es una cuestión de quién gana, no vas a ganar tú, voy a ganar yo. Yo creo que es una cuestión de no. defender a todo el mundo que no luche. Exacto. que no hay nada que hacer porque vas a pillar, ¿no? Para sí, es lo que dices tú a ella y a todas, ¿no? Mira claro, es que tú lees esto ahora y de hostia, ¿no? Pues lo que me espera en la cárcel, ¿no? Si un día me pillan, ¿no? Claro, es que hasta que ellos bese voltear, que sean voltear los temas, que sean voltear. Y ella no se voltea y más cañeada y más jenera, es un círculo vicioso, peligroso. Eh? Es peligroso porque sí. acaba muchas veces en esto de muerte. Acababa molt contat davant de 40 anys. No? Sí, me queda flipat. Sí, 40 anys a la presó, aquell, no? Sí, Esticaves, no? Serra, no cerra, Està més de 30, suposeix païna. Sí, bueno, és lo que parlava el company de la Parot, van no? sortir els de ETA per això. Sí, sí, sí. I això segur que ho expliques a la gent, per allí la gent no s'ho creu, no. No, no, no, no, això no, això no passa aquí, eh, vull no, això no bueno, que passa. La gent no s'ho vol creure, perquè vol creure que, que tot va bien, no, i sí, dius, pues però... no, tio, no, no, la cosa és una altra que... història. Sí, que sí. Si no vas a un postreixins, que t'hi si diu gent que jo ja té molt bona informació, tu dius jo que sé aquí, pues doncs dius, ara, ara, que vas tu, sí, no? sí. saps que te vull dir, que no. Però quanta gent hi ha més... De, esperando juicio, ¿quanto tiempo llevas esperando juicio? Pff, que, de, i, i, I duen, a lo millor, un any o dos i en no el judici si són cinces, però ja ets d'acord cinc mesos. Entre les seves companyes, eh, segur més que hi ha, hi ha més solidaritat que poca o, o més callen és que ja en pot de tot, però que, per això la tenen aïllada, Clar. Clar. per això la tenen aïllada, per això no... van surt al pati surt tota a sola. Ara ha estat un petit temps que ha sortit en les altres i veus com aviat ja li han passat als cinc per gas, Un exemple de, de clar, és que és una llavor i... de subversió allà i l'han de tenir, dir, però, no És el bàsic del FIES és guiar-te perquè tu no, no, no, no expandeixis però, la lluita allà però, perquè és... si emodes de una fos 25, sí. pues, molt més difícil seria de controlar ho per la, no, la presó mateixa, vull dir. Sí, que diu una nuria, és la solidaritat. Clar, ells de, han de donat alguna explicació dins d'aquesta normativa o no? O sigui Suposo que feta la llei feta la trampa, no? Ells tenen un marc legal que controlen... Sí, es que... m'imagino. Però avui ja de dir... Pues ara se li aplica tal per tal i tal. O no, directament, aplica tal, aplicat, s'ha aplicat. Però és com tot, no? Digues que fas un fitxero com sí, sí, aquesta tia és una terrorista que, que no s'aguantes, li aplico la. Vui, el, el tema és es que han de tenir molt clar que l'Estat fa les lleis i s'es se aplica igual i mateix sí, i per sí, tant, no, tant, pues, sí. però això. Però i jo si sí, existia com a mini. que el que comentes tu de aquesta abogada que va adquirir, no, en cert moment quan està de no, així, no, que de, sí, no, de sí, aquesta, sí. aquesta persona que necessite una atenció médica ja. Doncs pues mira, lo, lo, no? ho diu una funcionària, no? la psicòloga aquesta que és de la presó i tal, i al final pues, li neguen. No? Vull dir que... no, se, se... De Clar, la que psicòloga i després la, sí. no, després sí. l'abogada... És a dir, la psicòloga després l'abogada, exactament, no? I que l'abogada se vol dir fer un recurs legal, no? Vull dir, amb tota la història... Bueno, uh... Però si ja, ja que sé, ha molts de casos que ja ni arribes, claro. se moren antes. Pero si el juez es especial les arregla a todos cuando se complica. El juez especial es el que tiene el que va siendo. Claro. Sí, normalmente les suele juzgar siempre el mismo... En fin, yo no sé qué más. Deciros que si os animáis a escribir ahí hay uno El papel, ¿no? el, gran... el segundo apellido que es Ribeiro. Aquí está. Con V que acordant-se del viño gallego, tot sí, bona bueno, ara per del taller, no? Per les cartes justament, no? És i de Sí, lo que era, dic, que ara si vos pareix, no, que... sí? Ei, gràcies Marga. Gràcies. I ara va molt, tio, que... Es que és que està de, de, de... Es funciona creu... Quan, no sé, no s'ho creu i tal, i quan 25 minuts d'una història veus es el que ja ha, saps? Es no... Es no... sempre tenen en la raó, vull dir, d'entrada, no? Perquè jo ara... No jo he tingut dos judicis a canostra i per poca cosa... Tens, He tingut dos judicis ah, no. per detenció al meu fill i jo. Val. Però per, aten per atenció no per... No, això. He tota la policia, no? Però clar, arriba un moment que dius, hòstia, no doncs callem, no, perquè el per meu fill volia, no, volia impugnar no, la sentència, uh -huh. que va ser una sentència, res, o sigui, dona la raó als policies, sí. o sigui, el meu fill el van fa... Fins per detenció, però de carrer, de tal, sí, o, però, o, o, o a casa... O... Eh? perquè van deserotjar la plaça i ell es va quedar aquí una mica així fent una mica el tonto i van dir este no m'ho ha posat, una cresta a punki Qui és el teu fill, el conec segurament? Lluc, sí, ja crec que sí Va tenir judici, eh? Me'n recordo, sí que em deien, eh? Sí, sí, sí Bueno, conec de vista, eh? Després em van detenir a mi Que són espaces Per el mateix Per el mateix Per què? És que només els veig està nerviosa, no? Y ja te surt allò, se surtallò, s'atençen la sala i pa, i pum. bueno, pues la sentència va ser, va ser que eh, que queda aprovat, queda aprovat tot lo que tenen les polícies, queda aprovat. O sí, sigui, queda aprovat. Tenia un vídeo que es veia casa que les polícies estan fent tot lo que havia passat, el que, que deien els policies, al més no, no s'arrotava se, no no no. ni a pisses, amb... en... sí. no? Bueno, pues queda aprovado. Menos mal, jo s'ho explico, que jo veies-hi la sentència, començant pel final, i llavors vais veure que la condena era per pues, pues, pues, leve i sí, sí, no, no s'hi complicava. Perquè era... la sentència i no? que ja s'hi converssió i intentava la setessima comunió. Perquè queda probat que empujó al policia, sí, que, no tot, tot, què, tot, que no sé tot. què, que no sé què, no? I acaba que perdona, una multa per sí, amb... una multa de nomenament. No. I li leva uns al al Pero bueno, és, és lo que deia més avall, poscarle com Bell, a Bell i els amics, al Tu, a, a Totop i a no, no, va con, i ara li dic, cuidado, sabes que te vull dir que ja en tens una. És lo que em diu ma mare també, no lío, no ets clar. Jo també em, va va va va va em vaig enfrontar i vaig pensar que no un judici, però jo ja tinc una edat que dic, mira, mira, ja, 20 no mi no no anys corren sí. de presos sí, <ríe> sí, ja. i no m'agafen, ja, entret a democràcia. Va, me faltaran un judici, ja... Jo de veritat, saps? I jo, mira, em torna a tenir, per això aquest matí allà està un miqueteix, però després ja, a mi hora i Sí, sí, sí, gas, sí, claro, es està. Es que es queda es que nerviós perquè clau és es que un i de veritat. Jo dis, mira, jo, mire, Claro, claro, claro, y està. I té molta vida. molta vida per lluitar. claro, claro. Sí, sí, sí. Som de Jesús, perdona que no, eh, este, claro. No sé, també el talanch, sí, jo javi, sí, sí. No, ah, ja, sí, tens raó, no, sí, sí, sí, sí, sí. Sí però ara que mateix, el nom, Jo Javi, si no t'recordes de ah, tots els noms. Eh? Sí, mira, ja que com... jo d'unitat, eh. I tu m'estàs a la CGD, una amarga, sí, no, no recordaré. Sí, sí, jo vi, jo vi del moviment comú. Donen com hi està. de quin jo el EMC, vos diré. Sí, sí, vale, vale, vale. No, quin el color, nom, fa. El moviment estava al PPD, llavors que. I ja venien ja, els malvis, que estaven, que va a desaparèixer. Sí, sí, i, totes, totes, lleveu, eh? i ara me'n pues, no vaig tornar i com que no hi ha res... No? Pues... No. Sí, és el que teniu. Sí, vale. Sí. ¿No? Sí. Però la tira no? Sí. no. Ah, no, però pues si t'hi plan o... M'haig no, no, de fer a la l'Ateneu de fer no? No, és el que compro el dia. Ah, vale. Ah, no, no, no, no, no. Es un es que jo he pensat d'anar a l'Ateneu però em fa molt de pal, tío. No? I si, claro, ja, pues el cotxe i el volver i... No, jo tenia plan d'anar a la Camino per ser sospert. S'has entendit. Sí, això és de distribució. Sí, sí. Per sí, sí, que pilla para... sí, sí, Ja no queda de... més. Els que... alemanes van estar ahí, ja no. Esto es pillazo, eh, tíos. Si... És si... un si poble. No És el, sí. el de Crime Sink, han entrat araixí. Ah, no, és per a canviar tot. És encara de Crime Sink, amb les anglesa, que l'entrada ha al castellà. I Neujania ha fet una comanda de 200 i tal, i va estar estrebui, no, i gratis. Que el nom és Esou, si es, la impressió paguen els de Crime Sink, els van tornar a exposar i només has de pagar els gastos de ambill va pagar tenen. Sí, sí. Congrade toda no bueno, no la eh, no sé, no la comparatio, no te Ya, ya, va. Vale.